Doncs anem a repassar una mica la gala ja pròpiament dita, que començarà aquesta nit, que tindrà lloc la carpa que s'ha instal·lada a la zona poliesportiva de l1 del Pallasso i ho fem amb el director del festival, Llucar Mangol, bon dia. Hola, bon dia. Doncs fem una mica de rapes perquè el concepte de la gala ho tenim clar, que és una mica de fer repàs a tot allò que, que trobem en el món del circ. Una mica és això, no? Sí, bé, és, uh, és un combinat de diferents tècniques de, del circ. En aquest cas tindrem roda alemana, que és una roda una persona hi va dintre, com un hàmster, perquè ens hi entenguem, els que no ho heu vist mai, que és el Jordi el Jordi Gaspar. També tindrem un número de mans-mans, d'equilibris de mans-mans, de que són el Duolaus, que és una parella d'argentins que fa molt poc que estan treballant per aquí, o sigui que serem dels primers que els veurem. Després, també, com no seren alumnes de pallasso, tenim números de pallasso. Tenim números d'equilibris, de, que és un número de cascades, que són les caigudes en el món del circ, que això de caure sempre fa bastant a riure. I després tenim una mena de de cosa especial dins del món del circ, que no és una tècnica purament de circ, però que crec que pot lligar molt bé, que quedarà molt bonic, i una mica és el que ens donarà el fit conductor de l'espectacle, que és un artista que fa dibuixos amb sorra, i aquests dibuixos després es projecten a la pantalla gran del darrere, i aquests dibuixos ens serveixen una mica per anar explicant la història que volem explicar, en aquest cas que no ve a ser una altra que la història de l'1,2,3. Uh... A part d'això tenim un malabarista xilè que és una meravella, és un malabarista molt, molt dinàmic, molt energètic, que dona molta, molta, molta vida. I com no, estan els De mort, més està el Joan Arqueda, presentador, i tota la nostra banda que li dona el ritme, l'energia i la qualitat que ens agrada tenir a les nostres gales. I és que precisament aquesta gala, com dèiem, és doncs, una representació de moltes coses i de moltes disciplines del món del circ, però al final sempre busqueu també un nexe comú, no? com una història que puguem anar resseguint, no? Sí, se sempre ho intentem. En, en el cas de l'any passat era anar molt més enllà, que era tot un espectacle amb un inici, amb un final, amb un concepte, amb una feina d'aquí o molt gran i molt molt treballada i, aquest, i en guany tornem a recuperar la fórmula habitual de gala, però sempre quan... Amb aquest punt de més que sembla l'intent li donar als mordimers, que és intentar donar-li tota una coherència. i de fet a l’hora de triar els números també ja busquem aquesta, aquesta coherència i treballar amb gent amb qui ens hi entenem i hi podem, podem crear i de feta, doncs pel que dius una mica de representació de diversos grups de, de circ, eh en tenim de fora de d'aquí de Tiana també, bon de Martin Merso evidentment els que al el peix al peix principal, però també teniu això una compensació, una mica balanç, no? Sí, bé, treball... tothom és gent que treballa per aquí habitualment, però tenim artistes catalans, tenim artistes argentins, tenim artistes uh, de fora de Catalunya també, el Borja, que és l'artista que pinta amb sorra, és de, és de Burgos, I, i jo que sé dir, en Joan Ramon, que és català, però que fa més anys que treballa a França que no pas aquí. I... Sí, no, la veritat és que no miro la nacionalitat per venir a l'1-2-3, miro que m'agradi el seu, o mirem que ens agradi el seu número, que veiem que podem tenir una complicitat i que veiem que, que poden entendre què és l'un 2 3 i què vol dir per nosaltres treballar en aquesta gala. I suposo que per algú que no ha vingut mai a l'1-2-3 del Pallasso gairebé que recomanem que vagin específicament a, a la gala perquè sabem que hi ha uns espectacles molt, molt, molt recomanats però no sé si l'esperit podem dir que, que està en aquesta gala d'aquesta nit. La gala d'aquesta nit és la mare de, de, dels ous del festival, és el circ amb totes les lletres, és el circ com ens agrada a nosaltres i és on eh, els mortimers tenim la recompensa de poder trepitjar la pista després de tot l'esforç que suposa de muntar, desmuntar la carpa, d'aguantar el sold, de, de la feina de producció, de la feina de gestió, de la feina menys agradable i menys visible, però a l'hora tan, tan important. No? llavors poder estar a la gara i poder actuar i mostrar lo que sabem fer i el que ens agrada fer és com el premi que ens durem cada any. Perquè de fet sempre passar en qualsevol tipus de festival que els que organitzen doncs acaben no gaudint massa dels espectacles perquè estàs en de que tot surti bé, no? Sí, però ja amb 7 anys ja tenim certs, certs mecanismes de funcionament que ja fan que doncs, cada any algú es torna i no surt a la gara i ja ens unem fent i tothom quedem contents. Però jo sincerament crec que serà una gala bastant dinàmica, que que, que, que és important que no, és, que no serà molt llarga, perquè és, és un dia entre setmana i m'interessa que puguin venir els nens i que no patessin perquè no durarà més de 75 minuts i serà molt, molt dinàmica. O sigui, crec que la gent es quedarà amb les ganes de, de més. A, a més, no sé si hi ha, com també la sensació, no sé si nervis o no nervis, però il·lusió de dir que avui de veritat comencem el festival, no? Sí. El festival va començar, i molt ben començat, amb la presència dels galindos i tota la feina que vam fer en el parc amb el doctor Mascaró, però demà és l'obertura de l'espai 1-2-3, de la carpa de l'1-2-3. O sigui, el festival ja està en dansa i ja està funcionant, però ara ha de funcionar la nostra carpa, ha de funcionar la carpa de l'1-2-3, ha de tornar a tenir vida com la com la té cada, cada any durant uns dies a Tiana. I sí, és, és, el, és una mica el moment del, del partó, no? S'obren les portes, el poble pot gaudir de de la feina que portem fent durant tot un any. Ah, I fem una mica de, de balanç, ja que dèiem que això que ja va començar el cap de setmana passat, i doncs sembla que estan anant força bé, perquè fa entrades d'assistència, recolzament, no? Sí, a, a, als, de les quatre funcions de, de la Mallurta, de l'espectacle dels Galindros, em sembla que aproximadament l'ocupació va ser gairebé del 90%, que amb quatre funcions està, crec que, molt, molt bé. I les... La, els comentaris que jo he sentit pel poble és que és un espectacle que va sorprendre molt perquè era un espectacle realment molt diferent però que a la gent li va tocar la fibra i li va, li va emocionar que ells és el que buscava en aquest espectacle, Bé, el que buscaven ells fent-lo i el que jo vaig sentir veient-lo i per això el vaig, els vaig invitar a venir. I d'altra banda, el que feia referència, no?, el part del doctor Mascaró que també ha servit doncs, per allò que caldejar una mica l'ambient, no? Sí, bé, és, és, era la prova piloto i com a prova piloto estem, estem molt contents, està clar que és un espai on hem d'acabar de donar-hi una volta parlant que ve, encara fer-ho fer millor i que la gent ho pugui disfrutar més, però estem contents com, com a experiència, com a prova i segurament repetirem, perquè... Bueno, és connectar també amb un altre tipus de públic que potser no coneixia tant l'1,2,3, és generar nous públics, generar nous espais i, i dinamitzar culturalment el poble, que és el que ens agrada. I a més, doncs, també hem de destacar que de diuns a dimecres, ahir dimecres va ser l'última sessió dels contes dirigits als nens, és una altra experiència també doncs, que d'aquestes paral·leles del festival però que acaba tenint doncs, realment un esperit molt especial. Sí, per, per mi una mica també és important que que no només passin al festival allò que diuen al programa no? el, sinó que sorgeixin coses i, i passin coses que siguin espontànies i que te les trobis allà en el moment I és com tot l'entorn que tenim a la carpa d'aquí de, de l'1,2,3 hi ha tot un espai de sorpreses aquest any l'espai està més bonic que mai o sigui, els que ja han vingut al·lucinaran de lo bonic que és però els que no han vingut mai es quedaran amb la boca oberta i diran com és que no havia vingut mai aquí perquè és, realment l'entorn Tenim la carpa en un entorn privilegiat. Estàs allà, veus la carpa, veus verd, i dius és que és més bonic que res. I com estan la venta anticipada? Perquè ja dilluns, diumenge, ja calculàvem que realment la gent s'estaven animant a comprar entrades doncs, pel cap de setmana i suposo que està anant molt bé, no? Sí, tot i que realment no tenim molt l'acostum en el poble de comprar entrades anticipades. La veritat és que no sé si estem ja potser a un 40-45-50% d'entrades venudes i potser en el cas del Mar Parrot o dels excèntricos igual una, una miqueta més. O sigui, vol dir que, que va bé i, i, i que també comprar-la anticipadament t'estalvies després fer una cua i ja està. Molt bé, doncs esperem que aquesta nit tot surti molt bé, que això toquem fusta i, i ja anirem seguint els espectacles perquè, com deiem dimecres doncs comença aquesta gala, però per endavant tenim el Marc Perrot, que estrena espectacle tenim, a més, tot el cap de setmana amb la Perraute, que ens vas recomanar moltíssim, no? i amb Filòs excèntricos... Amb... Tenim tota una programació que, escolta, no ens podem deixar perdre, no? No, no, realment totes les nits seran, espero que, boniques i màgiques. Moltes gràcies. Doncs, Llucar Mangol, moltes gràcies i ja anirem parlant. De res, a vosaltres.